Condiția umană. Christophe 5. Partea 1 21 martie 1927 12 și jumătate noaptea Va încerca o recensă să dea la o parte perdea de muserină? Sau o va sfâșia lovind prin iadea curmezișul? Neliniștea îi strângea stomacul. Se știa hotărât, dar în acea clipă nu era în stare să se gândească la altceva, năucit, fascinat de grămadă de muselină albă căzând din tavan peste un trup părelnic ca o umbră, din care se ivea doar piciorul pe jumătate îndoit, de somn, totuși viu, prezența unei făpturi umane. Doar o rază pătrundea din blocul vecin, un dreptunghi mare de lumină, palidă, tăiată de zăbrelele ferestre, dintre care una lăsa o dâră exact de desubtul piciorului, parcă pentru a accentua volumul și viața. Patru sau cinci sunete de claxon răsunară în același timp. Fusese descoperit, dar putea lupta, lupta împotriva unor dușmani care se apără a unor dușmani treji. Vacarmul de afară încetă, o bulzeală de mașini, mai exista îmbulzeală de mașini acolo în lumea oamenilor, se regăsi față-înfață cu pata ca muselinii și cu dreptunghiul de lumină nemișcat în această noapte, în care timpul încetase de a mai exista. Își tot spunea că omul din fața lui trebuia să moară, prostește, pentru că știa oricum că-l va ucide. Prins sau nu, executat sau nu, puțin îi păsa. Pe lume nu mai exista nimic în afară de picior, de omul acesta pe care trebuia să-l fără ca el să aibă timp să se apere, pentru că dacă s-ar apăra, ar striga după ajutor. Îi tremurau pleopele și cent descoperea întrânsul dezgustat, nu luptătorul, cum credea că este, ci omul care ucide pentru a aduce o ofrandă. Adresată nu numai zeilor pe care i-a căci, dincolo de ofranda dăruită revoluției, Mișuna o lume a dâncurilor pe lângă care noaptea aceasta sugrumată de neliniște era de o limpezime luminoasă. A asasina nu înseamnă numai a ucide. În buzunare, mâinile sale și o văianice strângea cu dreapta un brici închis, cu stânga un pumnal scurt. Le înfunda cât putea mai mult, ca și cum noaptea nu era singura în stare să-i ascundă gesturile. Briciul era mai sigur, dar Cen avea senzația că nu va fi în stare să-l folosească. Pumnalul îi provoca mai puțină repulsie. Dădu drumul briciului, care îi pătrundea în degetele înțepenite. Pumnalul se afla în buzunar, gol, fără teacă. Îl trecu în mâna dreaptă, iar stânga alunecă pe tricoul de lână de care rămase lipită. Ridică ușor brațul drept, uimit de tăcerea care continua să-l de parcă gestul său ar fi trebuit să declanșeze prăbușirea cuiva. Nu se întâmpla însă nimic. Tot el trebuia să acționeze. Piciorul avea parcă înfățișarea unei vieți adormite. Făcea parte din trupul cuiva? Mă prostesc. Trebuia să-i vadă trupul. Să vadă, să-i vadă capul. De aceea, să pătrundă în partea luminoasă, să lase să treacă de pat umbra, să ascundă. Ce rezistență opunea carnea!" Spasmodic, Cen își înfipse pumnalul în brațul drept. Durerea nu mai era în stare să-și dea seama că era brațul său. Gândul că va fi torturat dacă adormitul s-ar fi trezit, îl eliberară o clipă. Prefera tortura decât această stare de nebunie. Se apropie. Era într-adevăr omul pe care îl văzuse la lumină cu două ore mai devreme. În noaptea tăcută, piciorul, care aproape că atingea pantoful lui cen se răsuci brusc, ca o cheie, reveni la poziția sa. Poate că, în somn, omul îi simțea prezența, dar nu destul pentru a se trezi. Chen se-nfioră. O insectă îi umbla pe piele. Nu, și roia sângele brațului său. Și mereu senzația de rău de mare. Un singur gest și omul ar fi fost mort. Să-l nu era greu. De nesuportat era să și trebuia să lovească cu precizie. Culcat pe spate, în mijlocul patului, în stil european, cel adormit avea pe el doar niște chiloți scurți, dar sub pielea grasă nu i se zăreau coastele. Cel nu putea lua ca punct de reper decât sfârcurile pieptului. Știa cât e de greu să lovești de sus în jos. De aceea ținea pumnalul cu lama în aer, dar partea stânga pieptului celui culcat era prea departe de el. Prin perdea ar fi trebuit să izbească, întinzând tot brazul cu o mișcare arcuită ca o lovitură de swing. Schimbă poziția pumnalului. Lama era ținută orizontal. Atingerea trupului nemișcat îi se păla tot atât de chinuitoare ca străpungerea unui cadavru. Că un răspuns la gândul său despre cadavru se auzi un horcăit. Cen nici nu mai avea puterea să se dea înapoi, într se muia sără picioarele și mâinile. Horcăitul devenise regulat. Omul nu mai horcăia, sforăia. Redevenise viu, vulnerabil. Iar Cen se simți bat jocorit. Cu o mișcare ușoară, corpul alunecă spre dreapta. Acum se va trezi. Dintr-o lovitură, în stare să străpungă și o scândură, Cen îl opri și se auzit fășitul muselinii sfâșiate, odată cu zgomotul unei izbituri năbușite. Simțit corpul săltându spre el, a zvârlit de somiera metalică, de parcă emoției s-ar fi prelungit până în vârful lamei. Își încleștă brațul cu furie pentru a ține pe loc. Picioarele se îndoiră spre piept, de parcă ar fi fost legate. Și dintr-o dată se relaxară. Poate că ar fi trebuit să lovească din nou, cum să scoată însă pumnalul. Trupul se afla tot pe o parte, instabil, și cu toate că fusese scuturat mai înainte de un spasm, Cen avea senzația că îl ține fixat de pat cu arma scurtă, Asupra care a apăsat cu toată greutatea sa Prin gaura mare pe care o făcuse împerdea Îl vedea foarte bine Pleoapele îi erau ridicate Oare s-a putut trezi? Ochii îi erau albicioși De-a lungul pumnalului Sângele începea să țâșnească Negru în lumina părelnică Prin greutatea sa Trupul, gata să alunece la dreapta sau la stânga Păstra încă urmele vieții Cen nu putea da drumul pumnalului Prin, prin arma, prin brațul înțepenit prin umărul care îl durea, se stabilea între el și trupul un fluid pătruns de neliniște, până în fundul pieptului, până la bătăile cele mai tainice ale inimii, singurul lucru însuflețit din cameră. Stătea cu totul nemişcat. I se părea că sângele care îi se prelungea din brațul stâng aparținea celui adormit. Fără ca, în aparență, să se fi întâmplat ceva, a avut certitudinea că omul murise. Răsuflând din greu, continua să-l țină pe o parte în lumina nemişcată și tulbure în pustietatea camerei. Nimic nu trăda vreun semn al luptei, nici măcar muselina sfârșiată care părea tăiată în două bucăți. Nu exista decâtă cerea și o beție copleșitoare în care se prăbușea, despărțit de lumea celor vii, agățat de arma sa. Degetele îi înțepeniseră mușchii brațului, însă îi se relaxau, iar întregul braț început să îi tremure ca struna unei viori. Nu frica al stăpânea, ci un sentiment de groază tot puternică și solemnă pe care nu mai întâlnise din copilărie. Se afla față în față singur cu moartea, fără oameni în prejurul său, simțindu-se cuprins de o sfârșeală molatică, strivit parcă încetul cu încetul de scârbă și de gustul sângelui. Izbutit să desfacă mâna. Trupul se înclină ușor pe burtă. Mânerul pumnalului, în greșit, o pată întunecată început să se întingă pe cearceaf, crescu ca o ființă vie. Și alături de ea, mărindu-se ca ea, apăru umbra a două ureche ascuțite. Ușa era aproape. Balconul mai departe. Umbra însă venea din balcon. Cu toate că nu credea în fantome, Cen era ca paralizat, neîndrăznind să miște capul. Treseri brusc. Mionatul unei pisici. Pe jumătate descătușat, se încumetea să privească. Era o pisică venită de pe acoperișuri care se strecura pe fereastră cu labele ei vătuite, cu ochii îndreptați asupra lui. Pe măsură ce umbra înainta spre el, Cen simțea că la a o furie cumplită. Nici o ființă vie nu avea voie să ajungă în zona sălbatică în care se afla aruncat. Însuși, faptul că fusese văzut ținând un cuțit îl împiedica să se întoarcă în rândurile oamenilor. Desfăcut briciul, înaintea un pas. Animalul fugi prin balcon. Cen se găsi dintr-o dată în fața șanhaiului. Zbuciumat, neliniștit, îi se părea că și noaptea crocotește ca un fumuriaș negru plin de scântei. În ritmul răsuflării sale, din ce în ce mai liniștite, Noaptea devenind nemișcată și prin spărtura norilor, stelele își recăpătară mișcarea lor eternă care îl învălui odată cu aerul mai rece de afară. Răsună glasul unei sirene, care apoi se stinse în liniștea sfârșitoare din prejur. De dedesubt, jos de tot, luminile miezului de noapte, reflectate prin ceața gălbuie de pavajul ud, de dungile pale de aleșinelor, fremătau de viața oamenilor care nu ucid. Acolo se afla... Milioane de vieți și toate o respingeau acum pe sa. Dar ce însemnătate avea abia lor condamnare pe lângă moartea ce se retrăgea din trânsul, care părerea că se scurge din trupul său picătură cu picătură ca sângele celuilalt? Umbra nemișcată din fața sa, încremenită sau scânteitoare, era viața ca un fluviu, scamarea invizibilă în depărtare. Marea. Trăgând cu nesaț aerul până în fundul pieptului, îi se părea că redescoperă viața cu o recunoștință nemărginită. Gata să plângă, tot atât dezguduit ca din ori. Trebuie să o șterg. Și totuși rămânea pe loc, privind guana automobilelor, trecătorii ce alergau jos în strada luminată, cum privește un orb vindecat, cum un înfulecă un înfometat. Cu poftă, de viață, ar fi vrut să atingă aceste trupuri. Dincolo de fluviu, sunetul unei sirene umplu întreaga zare. Schimbul muncitorilor de noapte la arsenal pentru ca muncitorii neghiop să vină să fabrice armele destinate, a omorât pe cei ce luptau cu ei. Oare orașul plin de lumină va continua să fie ocupat de dictatorul lui militar ca un câmp de bătălie? Va fi vândut morții ca o turmă? Va fi vândut căpetenilor războiului și negustorilor din Occident? Fapta lui Ucigaș era echivalentă cu activitatea îndelungată a arsenalelor din China. Insuricția iminentă care voia să cucerească Shanghaiul de partea trupelor revoluționare, nu poate da nici măcar 200 de puști. Dacă ea dispunea de pistoalele, aproape 300, pe care acest misit, mortul, era gata să le vândă guvernului, răsculații, a căror prima acțiune trebuia să fie dezarmarea poliției pentru a-și înarma trupele, își dublau șansele. Dar, de 10 minute, Chen nu se gândise o singură dată la această problemă. Și nici nu luase încă hârtia pentru care omorăse omul. Hainele erau agățate de piciorul patului superdea, cotrobâi prin buzunare. O batistă, țigări, nici un vizit. Camera era aceeași, perdeaua, pereții albi, dreptunghiul limpede de lumină. Așadar, crima nu schimbă nimic. Închizând ochii, strecură rămâna sub pernă. Atinse porvizitul, foarte mic, ca un portofel. Simțind prin pernă povara a capului, îl cumprinse un puternic sentiment de neliniște. Redeschise ochii. Nici o urmă de sânge pe cearșaf, iar omul aproape că n-avea aerul unui mort. Era oare nevoie să-l din nou? Dar deodată, privirea s-a întâlnit ochi albicioși, sângele pe cearceav. Pentru a scotoci se retrase spre lumina care venea de la un restaurant plin de jucători de mahjong. Găsi documentul, păstră porvisitul, străbătul camera aproape alergând, răsuci cheia în ușă de două ori și o puse în buzunar. La capătul culoarului hotelului se strădui să-și încetinească fuga, ascensarul nu se afla acolo. Să-l cheme? Coboră. La etajul următor, unde se aflau dansingul, barul și biliardul, vreo 10 persoane așteptau liftul care cobora. Îi urma. Dansatoarea în roșu e grozavă, îi spuse în engleză cineva de alături un birman sau un siamez ușor amețit. A avut poftă să-i tragă câteva palme pentru a-l face să amuțească și să-l gâtuie pentru că era viu. Bolborosim loc să-i răspundă. Celălalt îl bătu pe o cu un aer complice. Crede că și eu sunt beat. Dar interlocutorul său deschidea din nou gura. Nu cunosc nicio limbă străină, spuse Chen în pechineză. Celălaltă cu, uitându-se intrigat la tânărul fără cravată, îmbrăcat însă într-un tricou de lână fină. Cen privin oglinda din lăuntru cabinei. Crima nu îi lăsase nicio urmă pe față. Trasăturile lui mai mult mongole decât chineze. Pomeții ieșiți, nasul foarte turtit, dar cu o ușoară proeminență, ca pliscul unei păsări, nu se schimbaseră, nu trădau decât oboseala. Ca și umeri săi masivi, buzele groase de om curajos nu păreau să poarte povara acevastră inciudat. ciudat. Numai brațul lipicios când încerca să-l îndoaie și cald, liftul se opri. Eși împreună cu grupul de oameni.